Володимир спочатку розгубився, потім обома ручатами вхопив біле тільце хліба. «Спасив його, дядько!» А далі гукнув Миколку! Миколку. Недалеко від берега з Луговини підвівся Миколка. Брат показав йому пампушку, і малене, мов підбити пташеня, заспішили до хліба. Вони тут же на березі розломили пампушку, відразу з'їли її, а потім згадали про матір. «Я їм з нарву!» Виправдуючись, сказав Миколка і знову підбитим пташенятком погуцикав на лух, а Володимир сів на човен, закинув вудочку, сподіваючись на рибальське щастя. Магазинник дійшов до Оксаниного двору, побачив затином по чорнілі з відкрученими головами соняшники, побачив напіввідчинені сінечні двері, блакитнаві, як оксанені очі, вікна, кущ калини біля них, і чогось по-дурному завагався. Не зміг навіть зайти на подвір'я, а сперся обома руками на ворота. Вони заскрипіли під його вагою і насторожили цибатого лелеку на хаті, що мав принести, та не приніс щастя в оселю. Лелека змахнув крилами і злетів у вологі, мінливі шовки неба, яке не знало, що їм робити, чи посіяти зрібний безгрому дощ, чи пошукати заблукаве сонце. «Небо має твої клопоти», а людина свої. От як і мріялось, він у лісах дожив до багатства, хай до потаємного, але ж до багатства, до золота, до срібла, до діамантів, ціну яких пізнав в громадянську війну. Знову ж таки бісів безборотько навчив його цінувати і видирати ці камінні сльози. Згадав свого страшного зверхника по державній варті. «Багатство! Скільки воно манило і манить, і сліпить людей!» Вище за нього не підіймалася тривожна думка-сріблолюбця. Але чого ж він багач, наче старий, стоїть біля благеньких крихких ворітець, які відчиняють і зачиняють жіночі руки? Може, й нема любові, але щось таке є, що бентежить душу і трохи очищає її від житейської скверни. І хоч скільки гіркоти принесла йому Оксана, та він знає одно — не буде таких вірних Оксан, то здрібніє життя людське, наблизиться до Скоцького. Із сіни й тихо вийшла Оксана, зняла з тину дитячу білизну, і, тулячи її до грудей, наче з просоння пішла до хати. Йому стало жаль її, жаль дочасних зморщок, які поснував не час, а без і воднораз прокинулась надія. Зараз, може, жінку легше буде укоськати чи прихилити до себе. А що буде далі, знову ж таки покаже часто. Оксано покликав самим уболіванням. Навіть не знав, що воно у нього може бути таким щирим. Вона зупинилась, журно поглянула на ворота, похитнулася від несподіванки, гордо випросталась. А він помітив під її очима сині смуги. От його достатки через тиждень другий змиють їх. Чого вам невідчетний, як ви посміли? Знову гніваєшся. І нащо? І для чого це? Сама бачиш, яка ти сьогодні? Легка, немов обмолочений сніп, зовсім звутліве аж дивитися жалко. «Приходь до мене! Як хочеш приходь! Чи з жінкою, чи куховаркою, чи так? У гості!» Оксана самим гнівом шмагонула його. «Хай до вас у гості лихо з бідою приходять!» І пішла до хати, хапаючись руками за дитячого дежу чи за своє серце, а на хату опустився велика. «Чи принесе він щастя комусь із цієї оселі?» Як старець прийшов і як старець поплентався Семен Магазани у своїй ліси. Не судилося йому привести до своєї оселі красу, не судилося. Напевно, доведеться передчасно самому без Оксани, без стяпочки, їхати до синього моря, що має берег відпочинку, де більше торги та більш доступні жінки. А сьогодні він піде до Василини. Вб'єтся своєю горілкою і хмільним чаром, та й засне на її перших, з яких, певне, змивалась не одна, скоро любов.